також більше слухає, ніж говорить. Ось так. А щодо мене, тут у вас можуть виникнути сумніви. Справжній бібліотекар — кодержимий. Він цікавиться книжками більше, ніж людьми. Однак я не такий. Бібліотека обрала мене, а не я її. Коли ви пізнаєте мене краще, то не будете так уже й дорікати мені легковажністю. Коли вам знадобиться якась книжка, я обіцяю її знайти. Хто ж тоді ви? Зараз я чарівник. Коли Антон був маленьким, то казав, «Ти такий сьогодні чарівник». Я жартую, звісно. Можна щось робити з поважною міною, але цікавіше – з усмішкою. Ну що ж, перепрошую, що надійшов так зненацька. «Я це переживу», – відповів Джон Сміт. Він все ще не міг усміхатись, але був до цього на кілька кроків ближче, ніж хвилину тому. «Власне, я тут з певною метою», – пояснив Лі. «Хотів спитати вас, – чи не зустрічався вам колись у тому світі старесенький чернець з паличкою і босий? Не можу пригадати. Той чернець побудував цю капличку. І що з ним сталося? Те, що з усіма, повернувся у той світ. І, вклонившись, лі легко, наче й не торкався землі, став сходити за пагорба. А Джон Сміт надкусив яблуко. Воно було справжнє. Невдовзі настане зима, і можна буде поринути в затишне існування, схоже на сон. Сама природа тоді дрімає, розважливо спочиваючи. Але і взимку прибульці приходять до східних воріт. Трохи дивуються, побачивши засніжений сад, і подегшино тягнуть руки до вогню, який палає в грубці. Людям треба працювати хоча й менше, бо сонце сходить пізно, а заходить рано. Треба нагодувати кіз, зварити обід, відкинути сніг зі стежки. Білі стіни зі снігу, туману і хмар відгороджують Антона від інших мешканців притулку. І часом йому здається, що всі вже пішли, а він залишився. І ніщо не заважає йому думати про це, про пустелю з ледь помітною стежкою, яка веде до притулку, про тих, хто, можливо, наближається до східних хворіт, і про те, що... Чому в старого кривавляться руки, як тільки хтось із прибульців підійде занадто близько до його серця? Але досі ще не зима. Зграї птахів, що відлітають у ті краї, де природа ніколи не спить, сидять на мурах, відпочивають, п'ють воду із струнків, об'їдають підмерзлі ягоди калини й терну, щебечуть. Їхні очі пильні, їхні крила міцні. Може вони з того села, звідки родом із Едор, син священика? Ніхто не заважає йому думати про Настуню. Він сидить коло вогню, підкладаючи поліна, щоб старий не вставав, рубає дрова, лежить у своїй кімнаті на ліжку, однаково потонули й у власному безумстві, одержимості чи вірі. Хоч би як це називали люди, ніхто не відніме у нього права на дні й ночі з Настунею. Хоч вона бідна, сину, сирота, що скажуть люди? Я вже дозволив тобі вчитися на інженера, Чого тобі ще треба? Чого ти робиш нам стыд? Чого там на горі є таке доплаве дерево? Дітьми вони ховалися там від дощу і вже не дітьми, від людей, хоч було тісно, і згори порошилося сухим деревом. стуні тобі не зимно?» Трохи. Та чого ж ти не вбралася? Йой, як чула, що ти мене кличеш, то на ноги постоли, баба врідку сховали, аби м не йшла. «Нічого. Готулися до мене, скорше зігрійся. Слухай на стуні. Я чув, що є десь такий край, де ми би вільно могли жити обоє. Ми підемо його шукати, але не зараз, бо скоро зима. Хіба нам зле? Зараз нам добре, але як ми виростемо, то стане тісно на нашій землі. Ніхто не дозволить нам разом бути, бо я син священика, а ти бідна сирота. Хіба десь буде інакше? Певно, що буде» як спали мости за собою, то вже не будем ні за чим озиратися. Не буде ні вітця, ні матері, ні родини. Але я так не хочу. І я не хочу. Може, нам колись простять. У них же серце не з каменю. Ізедор широко розплющує очі. Його мучить цей стан, коли не можна розділити сон і дійсність. Він стає і йде вниз до старого. Підкидає дров, гріє, Мерзлі руки. Не спиться мені, каже старому. А ви колись спите? Той не озивається, лише ствердно опускає повіки. Бабуся каже, що це менеться. Ніби всі потім відчувають полегкість.